Мене ж тут досі ніхто не бачив. Жінки вирішували в розмовах якісь свої проблеми. Попереду човгав в і треба сказати досить бадьоро. Його порепані чоботи такі і крибли підошвами по камінню дороги. Ноги в діда були кривуваті, а галіфе драпових штанів робило їх ще кривішими. Закинувши сумку за одне плече, він скручував цигарку. Здавалося, це важко зробити грубими зашкарублими пальцями, та дід впорався спритно. Наздогнавши його, я підніс запальничку до цигарки. Зиркнувши на мене, дід затягся самокруткою. «Свій, напевно, тютюн?» – запитав я, зав'язуючи розмову. «Ех, який то тютюн! От колись був тютюн, тепер такий не росте вже». Ми перекинулися кількома фразами, і я почав. «Пробачте, кажуть, у вашому селі живе один добрий майстер, що ріже по дереву. Де його знайти?» «А ось тут, недалеко. Як будемо йти, то я покажу вам хату», – дід подивився на мене. «А що, маєте якусь справу до нього?» «То правда, майстер він добрий». «Та ось, я вирішив відразу закинути водку». Хотів його запросити. Ми новий краєзнавчий музей відкриваємо. Хотіли, щоб він трохи попрацював. Житло, заробіток забезпечимо. Хе, дід подивився на мене, наче на дурного. Та куди ж він вам поїде? Він же ціле життя на ліжку, там і ріже. Як на ліжку? Я вдав подив. Так, інвалід. Ноги відняло, ще як малим був. «Як відняло, чому?» «Та Бог знає, чому. Якби знали, то, може, вилікували б. Де його тільки не возили ще тоді? Хто зна, куди батьки виїздили, але все дарма. Так і лишився калікою». «Ну, а як же ж таке сталося?» – далі випитував я. «Хворів він чи що?» «Та ніби й не хворів. Так, споралізувало да та й все». Як це так? Так просто не буває. Та звідки ж я знаю чоловіче, я ж не доктор. А ось і моя хата, і їхня. З матір'ю вони живуть. Батько давно помер, а мати стара вже. Я загальмував біля хати, а дід почовгав далі, закидаючи сумку за друге плече і готуючи нову самокоротку. Він не розповів мені нічого цікавого. На подвір'ї не було нікого. Я постукав у двері невеличкої сільської хатини. Здавалося, хтось відгукнувся десь далеко в хаті, тому я відчинив двері і, війшовши в сіни, постукав ще. Цього разу чоловічий голос чувся ясніше. Мене запросили увійти. Моє хвилювання зростало. Зараз переді мною з'явиться той, хто мав справу з тим самим, що і я, принаймні з чимось подібним той, чия доля, можливо, чекає і на мене. Як він виглядає? На ліжку, спираючись спиною на щось високе, схоже на подушки, сидів чоловік, старший за мене, блідий, з чорним волоссям, вдягнутий у шерстяний спортивний костюм. Його ноги худі, скривлені і нерухомі, зуті у грубі шкарпетки, безживно лежали на ліжку. Він зараз не робив нічого, але на ліжкові та навколо валялися розсипані стружки, на тумбочці лежали інструменти. шафи дивилися на мене кілька вирізаних з дерева образів. «Слава Ісусу!» – я привітався по-сільському. «Навіки, Слава!» «Прошу вибачити, що турбую вас, але маю одну справу. Здалеку приїхав. Спеціально до вас». Я визначився, як буду вести з ним розмову і йшов за запланованим сценарієм. А що ви хотіли? Та от чув, що ви ріжете гарні образи, а тепер і сам бачу. Хотів дещо замовити. А звідки ви приїхали, якось з недовірою, запитав він. З Франківської області. А що і там чули про мої образи? Звідти ніби... «Ніхто їх не має, хіба?» «Чули, – відповів я, – може, маєте якісь готові, то я подивився, може, й домовилися б з вами». «Я не продаю образів, – сказав він. А навіщо вам?» «Для себе, – відповів я. Так, до хати просто». «Не знаю, – сказав він, – я роблю їх на церкви. Я не заробляю цим». Так, часом чимось люди за них мені допомагають, щоб не був голодний та роздягнутий, а за гроші я не роблю. То, може, якось по-іншому домовимося, адже я їхав сюди заради цього. Він тільки знизав плечима. Не знаю, я не роблю на замовлення, а ось ці, то мають прийти з церкви одної забрати. Він замовк. Розмова не клеїлася. Вести дальші дебати про образи з надією розговорити його було безглуздо. Мені натякали, що час прощатися. «Пробачте», – сказав я. «Я збрехав вам, бо приїхав не по образи. Я потрапив у дуже скрутну ситуацію і маю надію, що ви можете мені допомогти. Інакше на мене чекає щось жахливе». «Я нічого не маю, і мало що можу», – відповів чоловік, не дивлячись на мене, а вказуючи на свої безпомічні ноги. «Можливо, таке саме чекає і на мене», – сказав я, – «якщо ви не схочете розповісти те, що я попрошу». «І що ж ви хочете знати про вашу хворобу, про її причини як це сталося з вами?» Він дивився на мене з нерозумінням і підозрою, а потім промовив, «Що вам до моєї хвороби? Ви молодий, здоровий, вам таке не загрожує. Я взагалі вас не знаю і мені вже треба відпочивати. Послухайте, пане Петре, вибачте, не знаю, як вас по-батькові, я не брешу вам цього разу і не маю ніяких поганих намірів». Я справді в скруті, і моя теперішня ситуація дуже схожа на вашу, коли ви захворіли ще в дитинстві. Вам шкода сказати мені кілька слів, які, можливо, врятують мене від того, що є зараз з вами, або ще гіршого. Що ж мені стати на коліна, щоб переконати вас? Не треба, тільки тепер він подивився на мене. Я не розумію, що ви хочете знати. Я захворів ще хлопцем, мені було 14 років. Відтоді відняло ноги. Навозилися мої батьки по лікарях і толку з того. Отака От чоловіча хвороба. Якщо вам тепер буде легше, то я радий. Ні, відповів я, не буде. Ви не сказали нічого про її причину. Та я ж не медик, щоб знати її причину. Колись лікарі пояснювали щось, так, на хлопський розум, але я вже й забув. Послухайте, а звідки ви знаєте про мене і мою хворобу, якщо самі здалеку? Знаю і про можливу її причину також. Ту, що ви приховуєте. Мені розповів Семен. Який Семен? Я не знаю ніякого Семена. Ой, пробачте, це його прізвисько. Василь. Василь Федорович Семененко. Пам'ятаєте такого? Він думав напружено, а потім сказав. Семененки живуть у селі. Який то Василь? Василь. Той, з яким вигралися в компанії хлопці поблизу лісу. Василь, син Федора Семененка. Так він хто зна, коли ще поїхав, чи взагалі тут буває тепер. І батьки його виїхали. Ми з ним живемо в одному місці і потоваришували, – сказав я. Він розповів мені ту історію. Яку історію? Його погляд і далі залишався підозрілим. Крім того, тепер у ньому мені здалося промайнуло якесь побоювання. Історію про те, як ви бачили щось незвичайне. Я не розумію, про що ви говорите. Вам довелося зіткнутися з чимось незвичайним, і кажуть, це стало причиною вашої хвороби. Я не пам'ятаю, він знизав плечима, щоби бачив щось незвичайне. Так, ви не бачили, а вони бачили, а ви їм не вірили. Це була якась темна постать, що йшла лісом, а невдовзі після цього з вами сталося це нещастя. Хіба не так? Хіба ви можете пригадати іншу причину? Я дивився в його очі, але бачив одне. Йому була неприємна ця розмова. Замість відповіді він попросив мене відкрити шухляду в шафі і дістати звідти папку з паперами. Вона була стара і розтріпана, ледве трималася купи. Попорпавшись, він дістав звідти такий самий затертий документ і простяг мені. Я зверну увагу на штамп у його верхньому кутку – «Київський науково-дослідний інститут неврології та нейрохірургії». Зміст виписки зводився до того, що у хворої дитини, Кавінського Петра, 15 років, захворювання, яке називається мієліт, гостра форма, з паралічем ніг, і що проведене лікування не дало ніякого ефекту. Але ж я повернув довідку, не знаючи, що й сказати. Ви хотіли знати про мою хворобу? Там усе написано. «А більше пояснити я вам не можу. Я не лікар, а не грамотний дядько, ще й каліка». Мені стало зрозуміло, що витягнути з нього щось цінне навряд чи вдасться. «Пробачте, що потурбував вас, я підвівся». «Але все ж таки скажіть мені той випадок, правда?» «Таке справді сталося перед тим, як ви захворіли. Скажіть мені правду». Вони таки щось побачили. Хто що бачить, я не можу вам сказати. Знаю лише те, що бачу сам, відповів Каліка. А ви, як були дитиною, ніколи не вигадували чогось страшного, яке потім вам вважалося. Говорячи це, він знову не дивився на мене аж до тієї миті, коли я вийшов за двері. Дістаючись до автобуса, я зав'язував розмови з кількома селянами, та ніхто не квапився інтригувати мене темними історіями. Важко сказати, як належало оцінювати результати поїздки. Скоріше за все, ніяк. У будь-якому разі я не мав фізичної змоги розібратися в здобутому матеріалі. Тому і вирішив надати це право Світлані. Я мав лише збирати сміття, виконувати чорнову механічну роботу. Такий метод був ефективнішим. Кожен повинен робити те, що вміє краще. Тільки так можна ліпше використати шанс, шанс врятуватися. Це особливо гостро відчувалося в такі моменти, як тоді, коли я йшов додому, повертаючись із залізничної станції». На щастя, трапилися сусіди. Вони щось говорили, ділилися враженнями про минулий день, але я нічого не сприймав. Десь поруч, уже близько, знаходився той, хто перетворився на мою тінь. Знав, чув спиною, що він там, позаду, на відстані, яка щодня скорочувалась. Розділ одинадцятий Зранку, зробивши необхідні зміни в своїй карті, я вирушив до обласного центру. На черзі була лінія під назвою «Рушниця», найпривабливіша для досліджень з погляду Світлани, найдоступніша для них з мого погляду. Та в будь-якому разі це потрібно було робити. Прослідкувавши її, я набрав доволі матеріалу і міг знову звернутися до Світлани – Потреба треба бачитися і говорити з нею відчувалася спостійно. Світлана надавала мені не тільки теоретичну допомогу, якимось чином їй вдавалося тримати мій психологічний стан, мій бойовий дух на такому рівні, який ще дозволив хоча б іноді сподіватися на порятунок. І ось я сидів удома в Сергія і чекав, його дружина щось там деревенела про якісь їхні проблеми, готуючи вечерю. Кілька днів тому мені вдалося досить переконливо обдурити його. Я сказав, що маючи таку стару рушницю ще й відомої фірми, як фанат своєї справи, я повинен спробувати встановити її попередніх господарів, тобто її історію. Оскільки мене на роботі відправили у відпустку, я хотів би просто зараз взятися і розшукати хоча б попереднього власника, щоби розпитати про того, кого він у свою чергу придбав рушницю. А що, як це слід потягнеться аж до якогось графа чи барона? Сергій тоді покрутив пальцем біля скроні, але пообіцяв дізнатися. Моє хвилювання дедалі зростало, а якщо і Жанна, і Семен, і Рушниця – це зовсім не ті напрями, і зараз я наполегливо роблю марну, непотрібну роботу. І від цих думок у животі знову розливався холод, неприємний, слизький, який уперто намагався заволодіти мною. Та ось пролунав цвінок, що примусив мене здригнутися. Сергій летів до хати як паротяг, Зайнявши, здавалося, відразу весь простір маленького коридору. Потирав руки, командував, що ставити на стіл. І ось ми вже сидимо за столом, перехиливши по чарці, наминаємо барабулю і салати. Хоча, власне, наминав він. У мене ті салати лізти не хотіли. Останнім часом я апетит рідко нагадував про себе. Ну що... Тільки й спитав я. А що таке, не зрозумів Сергій. Ну, про рушницю, що там? Тю, далася тобі та стара грата. Давай хоч поїмо. Сергій завзято наминав картоплю. А ну, як ще по одній? Давай. Ми випили. І невдовзі він нарешті задовольнив свій апетит. Сергій відкинувся на спинку стільця і перевів дух. Так от, голубе, почав Сергій. Твій старий град. Зімсон, поправив я, хай буде Зімсон, погодився він. Так от, твій старий град Зімсон валявся в нас на складі аж вісім років, доки не потрапив до тебе, а органи вилучили його в одного кадра. Сергій не доказав, бо я підскочив на місці. Його вилучили. Я згадав. Що казала про це Світлана? Рушниця була конфіскована, і ніхто не здав, не продав, бачачи, що з нею відбувається якась чортівня. Отже, цей слід фальшивий, але я мусив допитатися до кінця. «А чого вона так довго була у вас?» – продовжував я. «А кому вона була потрібна?» Ніхто з наших на неї не спокусився, ось і лежала в складі». Доки не зробили ревізії та не викинули її до магазину А до цього кілька років її зберігали як речовий доказ Речовий доказ? Доказ чого? Ну, розумієш, у нас свої інструкції Цей самий кадр, ну той, що володів рушницею Пришив з неї свого односельця, а ми повинні Як? – перебив я «Ти хочеш сказати, що з моєї рушниці було вбито людину?» Я роздявив рота. «Ну то й що?» – не зрозумів Сергій. «Було то й було. Гаратнув він якогось там зека, який щойно звільнився. Чорт їх зна, які там у них були розрахунки. Але я знову не дав сказати. Ну а хто? Хто він такий? Де його знайти?» Сергій подивився на мене, як на дурного. «Ти не знаєш, де шукати людину після того, як вона скоїла вбивство і її зловили? Отже, він сидить. Так ти ж казав, що він убив зека. Ну то й що, що зека? Зек звільнений, уже не зека, громадянин». Наскільки я зрозумів, вбивство було за обтяжливих. Так що отримав він свої 12 і поїхав у Уфу. В Уфу? А ти як думав? Він щоправда якийсь заслужений був, чи то учасник війни, чи то активіст партійний, щось таке. Ну а хто він, звідки, як його звати? Та я що записував, здивувався Сергій. Ти його і так не побачиш. Він, напевно, сидить ще». «Ну, я ж тебе просив!» – закричав я. «Тюска, жена!» – здивався він знову. Ну, й причепився. «Та воно тобі треба!» «Треба!» «Як хочеш!» – сказав Сергій, «а я більше не піду. На мене й так косо дивилися. Я тут ще не так давно працюю, а на моїй забаганки мусять архіви рити і всілякі дурниці вишукувати. А в нас ще й карному, начальник такий придурок, яких мало». Мусив я йому байки сплітати для чого-то мені. Не піду. Він там родом з якогось надлісного чи підлісного. Це я запам'ятав. Тож їдь собі і шука, якщо в тебе цвях у задниці. І Сергій сплюнувши, пішов курити. А я сидів і думав. Чого мені вдалося домогтися цього разу? Було таке враження, що я товчуся лобом об височезну неприступну стіну невідомості, перед якою безсилий. Що я мав робити далі? Знову йти до Світлани з даними, які вдалося здобути? Чи не йти, а поїхати в те саме підлісне чи то лісне а може взагалі нічого не робити, а сісти вдома і чекати, і дивитися, як цей привид щодня, щогодини безжалісно наближатиметься до мене. Я стояв на пероні під перше спиною вокзальну стіну. Мої почуття зовсім затупилися, голова відмовлялася працювати, і я просто стояв слухняно, наближаючись до тієї миті, коли знову зліз у поїзда на своїй станції – де виходить, як правило, 15-20 пасажирів, і поступово лишуся сам. Тоді він вийде до мене, вирине з темрями. А доти можна не оглядатися. Яка відстань буде між нами цього разу? Кроків за 20 від мене стояв стовп, на якому світився ліхтар. Напевно, він з'явиться ще ближче. Доки це триватиме і чим закінчиться Мною знову завладіла приреченість І сил для боротьби з нею я не мав Несподівано хтось обережно торкнув мене за рукав Моє серце стислося в такому пароксизмі Що я мало не підскочив на місці, увесь здригнувшись Поруч зі мною стояв Антонович і здивовано глядав мене я перевів подих і силовано посміхнувся. Та ось замислився, а ви так несподівано надійшли. А, буває, протягнув старий. Але щось ти дуже сильно замислився, так я собі й подумав. Може, що сталося? Та ні, дрібниці, запевнив я його. Еге ж, і таке буває а я от їздив дещо для бджіл купити, літо на носі. Тим часом надійшов поїзд, і ми влаштувалися біля вікна. Пасажирів у вагоні їхало мало. Нагаючи часу, я вирішив розпитати старого про те надлісне. За моїми розрахунками, воно мало бути приблизно за 30-40 кілометрів від нас у сусідньому районі. Якщо ж прикинути відстань навпростець лісом, то виходило явно менше. Безперечно, старий знав багатьох мисливців в окрузі, і, звичайно, всі ліси. Тому цю історію він міг чути свого часу, і я його запитав. «Так, так, чув про таке. Вже, певно, років з десять минуло з того часу», – відповів старий. «А може, ще й немає». «Не скажу тобі точно, був там такий Антін Гаркуша. Отож він і застрелив. Мій супутник замислився і замовк. «А розкажіть, може ви знаєте, які подробиці тієї справи?» – попросив я. «Ну, які тобі подробиці?» – сказав Антонович. «Давно це сталося, та й мене там не було». Чув тільки, що люди потякали, той Гаркуша, кажуть, був паскудою. Я його особисто не знав, але люди про нього погано розповідали, що багато на ньому гріхів всіляких ще за війни. По війні багато хто від нього біди зазнав, такі тоді часи були. А вбив він такого собі Петра Гончарука. Того я знав колись давно, але так, не близько Він, бідолаха, сьорбнув злиднів Ще у п'ятдесятому році заслали його до Сибіру А ото років з 15, як повернувся звідти І така його лиха доля Антонович знову замислився Мої запитання викликали в нього давно забуті спогади та думки «А яка в нього рушниця була в гаркуші?» – спитав я. Ото того вже не знаю. А що таке?» «Та здається мені, що Зімсон, який я купив минулого року, був його рушницею. Один капітан з міліції мені таке сказав», – додав я. «Може бути таке протяг старий. А якщо і так, що з того? Добра рушниця». Слухайте, Антоновичу, а хто б мені міг розповісти про це все докладніше, я з надією подивився на нього. Старий зняв шапку, пошкріб голову і сказав. Є там у надлісному один чоловік, колись за молодих років товаришами ми з ним були. А за кілька хвилин я зістрибнув з під ніжки у просякнутому рякою липку темряву. Навколо станції був густий туман, ліхтар над станційним будиночком ледве мерехтів розсіваючи своє матове світло. З передніх вагонів зійшло кілька пасажирів, і я з надією слухав, чи не наближатимуться їхні крохи та голоси. Але сподівання виявилося марними. Голоси віддалялися, люди пішли навпростець до іншого кінця містечка. І я залишився сам. Сильно калатало серце. Я озирнувся. Його ніде не було. А навколо стояла така пелена. Я повернувся і, примушуючи себе не оглядатись, рушив додому, тримаючи курс на ліхтар своєї метеостанції. Під ногами хляпало болото. Здавалося, зроби лише крок у бік і зійдеш з гостинця, загрузнувши по коліна. Власне, так воно й було. І раптом я його помітив. Знову похололо в животі, коли пес – ні, не пес, оскільки мряка не дозволяла розгледіти його, а тільки чорна пляма почала рухатися за мною, безшумно пливучи в тумані краєм дороги. Якщо я дивився вперед і ловив поглядом світло ліхтаря, то миттєво переставав бачити його. Та коли очі звикали до темряви, я знову бачив розпливчасту чорну пляму з обрисами пса, що рухалася за мною якихось п'ятнадцять кроків позаду. Ближче, ніж я сьогодні очікував. І мене разом із жахом, до якого я вже звик охопило бажання побігти – о, скільки сил мені коштувало не піддатися йому. Потім я запитував себе, а що сталося б тоді? І не знаходив відповіді. Можливо, містра загнав би мене на смерть, як знесиленого коня, оскільки зупинитись я, напевно, вже б не зміг. Та я знав, відчував, що цього робити не можна. Потрібно було йти, повернувшись до нього спиною, відчуваючи неї його невидющий погляд, його холодне дихання. Щоб потім, зрештою, зачинивши за собою двері і охопивши голову руками, кинутися обличчям у ліжко і усвідомити, що все менше часу залишається до тієї миті, коли він з'явиться зовсім поруч, коли він торкнеться мене. Що тоді? Я просто зникну, загину, з божеволію? А може зроблюся таким, як Петро з села Галяви? А якщо я вже з божеволів? Що, як насправді, немає ніякого пса, може... Підминаючи під себе усі ці численні може насувався сон, точніше забуття, бо снів я не бачив, хоч уві сні він поки що не переслідував мене. Щойно прокинувшись, я зібрався і попуткою поїхав у надлісне. Розділ дванадцятий. Чорний пес. Натягуючи ланцюг заходився в несамовитому гавкоті. Підозріло подивившись на нього, я піднявся на невисокий ганок старої хатини і постукав у перекошені порепані двері. Останні події примушували мене дивитися підозріло на всіх чорних псів. Цей був відповідних розмірів, але мав яскраво білий галстук на грудях, і очі його блищали. Невдовзі за дверима почулося старече човгання, і вони розчинилися. В сінях стояв сивий, зігнутий чоловік, і з-під зморшкуватих повік уважно дивився на мене, наче намагався дізнатися поглядом, хто я такий і для чого з'явився. «Добрий день, привітався я, назвавшись та передавши привіт від Антоновича. Можна до вас?» «Заходьте, якщо справді до мене», – відповів старий. «Тут і розповісте, які справи занесли вас до цієї зоботої Богом оселі. Повернувшись до мене спиною, старий хотів іти вперед, але несподівано загальмував і оглянувся. Його обличчя раптово зблідло, і він, напевно, впав би, якби не схопився рукою за двері». Я миттєво підскочив і схопив його за вільну руку. Нарешті він намацав ногами опору, і я відчув, що можу його пустити. «Хух!» – старий перевів дух. І зробив якийсь неясний рух долоною перед очима. Йому все-таки ще було погано. Від такої несподіванки я злякався. Зараз він упаде, і що тоді робитиму? Куди побіжу пошвидку в цьому глухому селі? Але він не впав. Ми увійшли до світлиці з маленьким віконцем, хата ще старого типу. Я посадив його на лавку, розстебнувши сорочку на грудях. Затертий комір, який був застібнутий під саму шию, дід знову уважно подивився на мене. Безперечно, він хворів. Зігнуті плечі, бліде обличчя, згаслий погляд. Усе свідчило про те, що він поки що уживався з якоюсь довготривалою хворобою. Щоправда, зараз його погляд висловлює якесь здивування, наче старий не чекав від мене такої спритності. «Ой, дякую», – прокриктав він. «Зараз відсапаюся». «Старість, не радість». Помало дід віддихався і знову запитливо подивився на мене. «То що, кажете, живи ще, мій давній друзяка? Може, ще й по лісах лазить?» – запитав дід. «А як же?» – лазить, ще й досить спритно. «Навіть декому з молодших фори дасть відповів я. А я от більше в хаті сиджу, бракує вже сили». Він схилив голову набік і подивився на мене. Хочу розпитати вас про одну давню історію, почав я. Антонович радив звернутися до вас, адже ви живете в селі ще зі старих часів, пам'ятаєте людей. Був такий тут у вас, Антін Гаркуша. Чи могли б ви розповісти мені про нього, особливо про те, що сталося з ним останнім часом? На дворі збирався перший весняний дощ. Низькі хмари вкрили все небо, і в хаті ставало дедалі темніше, але я відразу помітив, як змінилося обличчя старого. Після того, як він почув це ім'я. «А чому ви цікавитеся цією людиною?» Після невеличкої паузи спитав він, пильно до мене придивляючись. Замість відповіді я витяг із сумки розібрану рушницю. «Я купив її близько півроку тому», – сказав я, зібравши рушницю та поклавши на стіл. Кажуть, що раніше вона належала йому. «Того я не можу сказати», – він без зацікавлення подивився на рушницю. «Якби я був мисливцем, то, можливо». А так вони всі для мене однакові. Старий провів рукою по стволах і замислився. «А ви вірите в Бога?» – несподівано запитав він. «Не знаю», – розгубився я. «Ніколи над цим не замислювався». «От і я починаю сумніватися, коли згадую про Антіна». Я мовчав і чекав. Той Гаркуша був дияволом у людській подобі. Якби зібрати все зло, що понароблював за життя, то він би втопився в ньому. Страшна була людина. І за страшних часів довелося йому з'явитися. Скільки людей за нього вислали і скільки там загинуло. Скільки малих дітей лишилося сиротами. Старий знову замовк. Видно було, що йому не хотілося розповідати про це і ворушити минуле. Брати мої, рідні, так само поїхали по етапу. Тільки їх і бачили. Хто його зна? Може, і тут він свою руку приклав. Ходили такі чутки. Свого часу не схотіли вони бути йому посибниками в одній справі. Може, й помстився, а може, й непричетний до того. Мене тоді не було в селі. Старий сидів тут переді мною, спершись на стіл, опустивши низько свою сиву голову, але перебував зараз десь дуже далеко, напевно, в тих роках та найбільше дісталася від нього Петрові. Жив колись тут такий, Петро Гончарук, не чула часом. При цьому дід зиркнув на мене з-під лоба недовірливо, наче я мав обов'язково про це чути. Ще за старих часів служили гончаруки Володзінського, а це все були володіння польського графа Володзінського, лісничими. І дід його, а потім і батько. От і Петро тягся по лісах слідом за батьком. А того разу старий лісничий був у лісі сам, і на ніч додому не прийшов. Тільки наступного дня знайшли його на галявині мертвого, застреленого з рушниці в притул. Темна була історія. Граф викликав слідчих з але нічого те слідство не вислідило. Навіть і на того ж Гаркушу думали. Був він сильним шкідником у гравських лісах. Ставив петлі, капкани. Не раз лісничий ловив його на гарячому. Дуже ненавидів лісничого той Гаркуша. Казали, не було його вдома в той час. Але знайшлися свідки. Двоє підтвердили, що сиділи разом у нього в хаті, мовляв, Цілий день горілку дудлили. Так і відпустили Гаркушу. Вигадали таке, ніби лісничий сам застрелився. А люди потім казали, що Гаркуша намовив отих двох. І хто його знає, де тут правда, а де вигадка? Старий знову замовк. «Отож я й кажу». Лишився Петро сам і взяв його Лодзінський також лісничим. Хлопець і голову мав на плечах, і ліс знав, як свій дім, і його батько графу добре послужив. Отож, зостався він, як то кажуть, при добрій справі. Була в нас тоді в селі одна дівчина, до якої Петро почав ходити. І як на гріх Гаркуша також собі її сподобав. Ну, і, звісно, як у таких справах буває, стали ворогами. А Галя царство її небесне, добра була дівчина, гарна та щира душею. Не дивно, що саме Петра собі обрала, так воно й мало бути. Дід зітхнув і за хвилину продовжував свою супну розповідь то ви, може, що й чули від людей, або так читали де. Важкі були часи страшні. Багато невинного люду постраждало задарма. Отож, помінялася влада тоді. Перед самою війною, то ви знаєте, припав і граф Лодзінський, царство йому небесне. Багато ще потім хто пропав, а от гаркуша... Той швиденько втямив, як треба жити з новою владою. Та що говорити, ви чоловік грамотний, повинні знати, як тоді воно було. Тепер він пишуть ребілітують. Дід криво посміхнувся. У сусідньому селі гарнізон стояв. До нас тоді часто НКВДсти приїжджали. Таке робилося. У декого все відбирали, а декого і самого забирали. Ото з тих часів і почали всі боятися Гаркуші. Говорили пошепки, що то його рук діло, що нібито він з ними співпрацював. Винюхував та складав наклепи всілякі, навіть говорити боялися. Не забув Гаркуша й про Петра. Все в нього забрали. Казали, що Гаркуша й собі багато чого привласник. Але всього він забрати не зміг. Галя вийшла таки за Петра. Бідували вони чорно, а тут і війна. Таке заварилося. Петра в 41-му забрали на фронт. І цього ж року в зимі спалив гаркуша його хату. Так люди казали, хоч ніхто і не бачив. А жінку з малою дитиною застрелили. Він, гаркуша, як німці вже йшли, кудись зник, аж потім по війні з'явився. Ніхто не знає, де був, тільки раз і бачили його в наших краях, якраз тоді, взимку, коли з Ганчуроковою сім'єю це сталося. Тому й думали на нього, а так ніхто не бачив. Та чи тільки з ними таке лихо було? Дід важко закриктав, згорблюючись ще не ще й моїх двоє братів десь спочивають. Очі в старого стали вологими, і він все частіше ними кліпав. Йому важко було про таке згадувати, але потроху дід заспокоївся. «А що ж сталося потім?» – не втерпів я. Старий наче здригнувся від несподіванки, очевидно, перебував весь у своїх думках. Він підвів очі і глянув на мене. Потім Петро повернувся в село по війні вже і дізнався, що сталося, а тоді його вислали в Сибір. Він відбув табори. «Як?» За що перебив я, збентежений несподіваним поворотом подій, забувши на мить про себе та свої турботи. А за що тоді висилали? відповів дід запитанням на запитання. Почав кулупати минуле, хотів дізнатися, як усе було. Видно, таки до чогось докопався. Запахло декому смаленим. Одного разу нагрянули несподівано до нього з обшуком. Знайшли зброю. Нібито незаконну крадену. Відразу заарештували його, а як уже заарештували, тоді за таке, то ви самі розумієте. Та й полон німецькі йому бідаці пригадали. Казали люди, що то не його зброя. Підкинули йому начебто. Отак, так чоловіче сталося. Старий знову замовк, відшкрібаючи, щось прилипле від дерев'яного столу, але за якусь мить миттю далі. А повернувся Петро з Сибіру років, напевно, з 12 тому. Міг і скоріше, після амністії, та не поспішав у рідні краї. Напевно, важко тут було, з його думками та спогадами, та все ж таки повернувся. І Гаркуша його вбив, підстеріг у лісі застрелив. Гончарух щось таки знав, і той виродок його боявся. Він, як повернувся Петро, то все наче якийсь зачумлений був, або лісом ходить, або на подвір'ї сидить. Щоправда, того разу знайшли, хто вбив. Судили його, більше Гаркуші в селі не бачили. Може, й досі сидить, як не умер. Так кожна молодий уже, а може, й вийшов та вештається де іншими місцями. Такий у нас світ, що у погані легше прилаштуватися. А ви, скажіть мені, часом, почав був старий, але так і замовк, не доказавши. «Що сказати?» – перепитав я. «Та нічого, так. Вже й забув, що думав. А взагалі ви з яких країв будете?» «Сам я родом з Хмельниччини, а живу тут уже давно. А що?» «Та нічого, цікавлюся». Ще з півгодини теревенив мені дід про свої біди, минулі і теперішні, доки я не зрозумів, що нічого більше від нього не добився. А на дворі було темно, наче увечері. Сік дрібний дощ, низькі свинцеві хмари, здавалося, зависли, зупинилися на місці. Під ногами була чорна кваша. Дід стояв на ганку, спершись на палицю і дивився вслід. А мені тепер, бездоріжжям, такою погоду, в яку добрий господар і собаки надвірне. Я зупинився і озирнувся. Старий все ще стояв на ганку. «Діду!» «А в гаркуші був пес?» «Як я міг забути запитати про це? Тепер я стою і завмиранням серця дивився на старого». «Пес?» – здивовано перепитав він. «Може, і був, який колись собака в нього мав так би мовити нещастя? Не доведи, Господи, такого господаря. Він же не те, що пса, людина не пошкодує». Інші – ні скарбу, ні долі, самі біди та злидні, а тварини божої напризволяще не покине, ще й шматком хліба поділиться. Пам'ятаю, раніше був у нього якийсь цепний пес, здоровезний, що всі боялися. Якось уночі він почав чогось вити, чи то може з голоду, чи що, гаркуша вийшов з хати, взяв рушницю та й застрелив його, а тоді спокійно ліг спати». І лише наступного дня увечері відв'язав та врів-викинув. Від цих дідових слів у мене аж засмоктало під грудьми, що це не може бути. Невже я наблизився до суті? Зв'язок ставав очевидним. Це могла бути саме та рушниця, з якої його застрелили, і зараз нею володів я. Прекрасний сюжет. Здоровезний злий пес, застрелений господарем, стає наче закляттям цієї рушниці і переслідує усіх, хто володіє нею. Краще, ніж собака Баскервілів. Хоч бери й починай писати. Я сам не розумів, як прорізався в мене цей недоречний гумор. Напевно тому, що навіть після знайомства зі Світланою та введення в курс Нематеріальних справ Я не міг уявити собі таке Не міг уявити зараз Коли на дворі день А поруч зі мною людина А що я скажу за кілька годин Коли настануть сутінки І я опинюся сам А який був той пес? Чорний? Еге, чоловіче Він поблажливо усміхнувся до мене Наче до дурненького Хіба б я б таке пам'ятав Тут уже не годен згадати, що вчора робив, і яка зранку кістка боліла, ви, за пса чи йогось, ще й сто років тому. Я похляпав болотом до шляху. Колись ця дорога була кам'яною, а зараз з неї стирчали лише поодинокі горбки, вимиті дощем серед слизької багнюки. Нею я і сунув, невесело переставляючи ноги, зайнятий такими ж невеселими думками. Точніше, думок, власне, не існувало. Голова сповнилася якимось сумбуром. Перед очима рахтіло ті відмиті камінці, і я ніяк не міг сконцентруватися на чомусь конкретному. Думати про все зразу не виходило. Потім я знову зациклився на гаркушеному псові. Чи був він чорний? Страшний та злий. Це збігалося. Але чи був він чорний? Що мені тепер – ходити селом і випитувати в людей, який пес був у Гаркуші 50 років тому? На мене дивитимуться як на дурня, а найголовніше – цього ніхто вже не пам'ятає. От якби з'ясувати, чи у ті часи моя рушниця вже належала Гаркуші, чи могло так статися? Не виключено, адже вона зроблена 1907 року. Але чи реально, щоб приблизно від сорокового і майже до вісімдесятого року вона належала йому? Які були часи, все з ніг на голову. Та й його, напевно, кидало туди-сюди країною. Щоб він мав змогу зберігати її у себе весь цей час, малоймовірно, хіба поклав поклав якийсь сховок. Як про це дізнатися? Якби з'ясувалося, що рушниця та сама, а пес справді був чорним. Господи, та яке це має значення? Чорний, не чорний? Він здох, здох давно. Мертві пси не ходять і не лякають живих. Що він, зомбі? Дурниці. Витівки шизонутих письменників для недалекої аудиторії. Для таких, що нічого не роблять і казяться з нудьги, бо немає таких проблем, які я маю. Порядні думки не приходили. Відлючитися ж від них було теж важко. Біля виїзду на шосе росли дві липі, під якими покосився напіврозвалений хрест каплички. Тут я і пав покірно живитися надією, що надійде, можливо, якась вантажна машина. Всі мої зусилля залишилися марними. Поїздка не просунула мене ні на крок уперед, лише з'явилися нові, нісенітні ні припущення. Я знову бився лобом об глуху стіну. Ніяких проблесків, ніяких нових ідей, а скоро вечір. І думки про нього, як і вчора, як і позавчора, які багато-багато днів були чорними, як ті хмари. Раптом згадка про пса опанувала мною. Мої ноги зупинилися самі. Знову це враження. Враження чогось давно забутого, знайомого. Справді, щось таке вже було, але, мабуть, з кимось іншим. Якби зі мною, то я б пам'ятав. «Що ж це таке? За ким уже ходив чорний пес? І що за пес?» Це відчуття стало набагато гострішим у чомусь саме тепер після розмови з дідом. Я ось-ось повинен був щось таке пригадати. Напевно, дід зачепив якусь близьку тему, і в мене виникли асоціації чогось раніше відомого. Це станеться випадково. Я безперечно згадаю. Шкода тільки, що згадка ця виявиться чимось несуттєвим, позбавленим будь-якої користі. Втім, доведеться ще не один день помучити свою пам'ять. Відчуття чиєїсь присутності за спиною з'явилося несподівано. Все похололо всередині. Я озирнувся. Те, що мені довелося побачити, було понад мої сили. Він стояв біля мене. Від жаху хотілося кричати. До нього було якихось сім-вісім кроків. Він дивився. Та ні, не дивився, він не міг дивитися, в нього не було очей, на їх місцях зяяли чорні діри, направлені просто на мене. Пес не рухався, його чорна звалена шерсть настовбурчилася на загривку, а на пащі жовтіли ікла. На його грудях було щось таке, наче пошматована видерта шкіра. Дивлячись на це, зглядаючи в його чорні діри, я стояв як паралізований. Від ніг до думок не годен ні ворухнутись, ні осмислити те, що бачу. Я був приречений. Приречений стояти один на один із ним на цій безлюдній розбитій дорозі, якою він і далі гнав мене в глухий кут у безвихідь. Скільки це тривало, невідомо. Спам'ятатися мені вдалося лише від гуркуту мотора над самим вухом, і я, мов зачарований, подивився на дверця та само скида, що відчинялися переді мною, і зловив на собі здивований погляд водія. Розділ тринадцятий Здавалося, на сьогодні мої пригоди нарешті скінчилися. Та замість полегшення відрозуміння цього відчувалася якась байдужість. Я не міг більше пручатися. Хай не сьогодні, хай навіть не завтра, хай післязавтра чи в який інший день ця відстань між нами ще більше скоротиться, і тоді він увійде до хати, сюди до мене, і сидітиме навпроти за один або два кроки, або і просто поруч, так що можна буде простягнути руку її. А може її навіть не треба простягати? Що тоді буде? Ні, я не дійду до цього. Щось повинно статися швидше». Щось таке, що позбавить мене цієї миті, якою я загину або збожеволію від жаху. Тільки що? Наприклад, якщо прикласти стволи моєї славнозвісної рушниці до чола, а великим пальцем руки натиснути на спуск, я навіть не встигну зрозуміти, що сталося. За якусь мить? Ні, за тисячну мить я вже не матиму чим розуміти». Моя голова розлетиться по стінах, відійдуть у небуття всі жахи, а на рахунку цього Зімпсона буде вже двоє людей. Господи, до чого я дійшов? Я струсив головою, яка ще трималася на місці, хоча й працювала з натяжкою. А що б сказала зараз Світлана? В пам'яті спливло її спокійне обличчя, яке ставало дедалі приємнішим. Чому мені не пощастило зустріти таку жінку просто так, не через усі ці привиди і усіляку містику? Але цього не судилося. Що вона могла мені сказати? Те ж саме. Не варто більше турбувати цю доброзичливу, порядну і дуже приємну мені жінку. Чим вона могла тепер допомогти? Збудити якісь додаткові сили, щоб я ще трохи потріпався? Я поставив на стіл чашку, з якої щоранку пив чай, і налив повну повінця горілки. А що я міг ще зробити? Як сховатися від пса, від домок, від себе самого? Як ще я міг втримати здатність щось відчувати хоча б тимчасово, але зранку? Ранок принесе мені слабкість, нудоту, головний біль і нову безвихідь. Я зробив лише два великі ковтки і не роздягаючись ліг з надією на швидке забуття Та сподівання виявилося марними Я крутився на ліжку, наче в'юн, не міг знайти собі місця Так само перекидалися думки в моїй голові Там також було все шкереберть, повний безлад і ніякої перспективи Серце тіпалося шалено, віддаючи десь аж у скронях Простирадло на ліжку зіжмакалося і стало вологим Було ясно, що спати сьогодні не доведеться, хіба що аж під ранок Скільки мене ще годин, за ким вдасться задрімати? Я сів, притулившись спиною до стіни і заплющив очі тільки пес безроздільно володів зараз моєю свідомістю і робив з моїми думками все, що хотів. Хоча, власне, ніяких конкретних думок на той момент у мене вже не лишилося. Хаос. І на його тлі незрозуміле нав'язливе відчуття. Якби не воно, я був би близький до того, щоб припинити всілякі потуги і віддатися на милість долі. Нехай буде, що буде. Оте відчуття, яке з'явилося так несподівано, не дозволяло остаточно скласти руки та заплющити очі. Воно спричиняло ефект маленької тріски, що потрапила попід шкіру. Її часом навіть не видно оком, втім забути про неї важко. З будь-яким необережним рухом вона недмінно нагадує про себе. Так було і з отим відчуттям. Однак, попри всі мої зусилля, згадати щось конкретне не вдавалося. Але ситуація, коли за кимось іншим уже ходив якийсь чорний пес, здавалася до болю знайомою. Тепер ця проблема, я відчував, уже готова посісти мало не основне місце. Не знаю, як сталося, що я не згадав про неї під час розмов зі Світланою. Щоб